Gure herrietan antolatu, sistema kapitalista patrialarkalaren aurka borrokatuz, lortuko dugun independentsia da gure alternativa Gaurdanik da eredu ekonomiko eta sozial justu araikiz, independentsia kalbidetuko digulako gure proiektu sozial ekonomikoa bere osotasunean gauzatzen. Pareki edatazunean, justizia sozialean eta bizi eredu askatzaileetan, oinarritutako jendarte batean bidea lan duz. JK, independentzia eta sozialismoa lortu arte!